Bismillahirrahmanirrahim Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takimi ynë i sotëm është me artin e mirësjelljes, me një temë e cila është interesante nga se i takon përditshmërisë sonë. Fjala është për lidhjet farefisnore dhe Të gjitha të drejtat dhe obligimet të cilat dalin, burojnë dhe rrjedhin prej kësaj lidhje farefisnore. Lidhja farefisnore në realitet është një lidhje biologjike, e natyrshme dhe si e kthjellë ajo ndoshta edhe nuk ka të bëjë me ndonjë zgjedhje të caktuar. Megjithatë, duhet të kuptojmë se Islami, të gjitha lidhjet dhe afërsitë biologjike që ekzistojnë mes njerëzve ka kërkuar që ato të respektohen. Dhe jo vetëm kaqë, mirë po, ato duhet të kultivohen deri në atë masë sa që pastaj ato të bëhen bazamenti për të kultivuar vlera. Në bastë kësaj, vim në përfundim se livja farefisnore ashtaj o të cilën Allahu i madhruar e ka bërë të natyrshme që njerëzit të livhen dërmjet vete dhe në mënyrë shumë të natyrshme ata edhe endjejnë vetën rehat afer njeri tjetrit, që ndrojnë ngrot me njeri tjetrin, por se edhe duhet t'i kuptojnë obligimet të cilat dalin prej kësaj lidhje. Aliu, Allahu qofti knaqur me te, thot për këtë lidhje farefisnore dhe për obligimet që dalin prej saj, thot farefisi ytë janë ata një, me të cilët ti ecën përpara ose dështon. Do të thotë nëse ata kanë ndonjëta arritur, ti mburresh, thua kushërirë im ose vllao im ose xhaxhai im ose kështu me radhë. Por edhe nëse kanë ndonjë dështim, atëherë një pjesë e përjetësis ose një pjesë e hijes nga ai dështim të bie edhe ty. Për këtë arsye, ti je i obliguar vazhdon Aliu radhiyallahu anhu thot je i obliguar që nëse ndonjeri për e tyre së muret, ta vizitash. Nëse ndonjeri për e tyre ka nevoj, është në varfri apo skamje, duhet të ndihmash. Gjithsesi, duhet të mbash lidhje të mira dhe korekte me ta, dhe pastaj, gjdo gjë që ti ke mundësi, gjdo përparësi që ti e posedon, ata duhet të përfitojnë prej saj, dhe thot asëse si mos leja, që familia dhe farefisi ytë, të janë njerëzit të cilët më së paku kanë patur mundësiçë të përfitojnë prej teje. Çdo të thotë se njeriu nëse është në përparsi ose në avantazh në krahasim me familjen dhe farefisin e vet, nëse Allahu i ka dhuruar një pozicion më të lartë se njerëzve të rëndomt, madje edhe se sa farefisit të ti, atëherë ska dyshim se ata duhet të përfitojnë prej pozicionit të ti. Duhet të përfitojnë prej dhuntive me të cilat Allahu i madhruar atë e ka beqatuar të profitojnë prej diturisë të tij, prej sjelljes së tij, pse jo edhe prej pasurisë së tij e kështu me radh. Nga se njeriu çdo jo, gjë që e ka, çdo gjë që e posëdon, duhet ta ndajë me të tjerët, dhe ai do e mos në mënyrë të natyrshme do ta bëjë një gjë të tillë, por atë do ta bëjë ose me të afërmit, ose me të huajt. E është shumë më mirë që të afërmit tu të profitojnë prej asaj që Allahu ty të ka beqatur me të, në mënyrë që ata të mosë mbesin keqë përshkak se ti nuk u ke dalur në ndihim. Pra, afërësia është një gjë e cila në mënyrë të natyrshme funksionon në mesin e njerëzve, por se Allahu i madhruar në përmjet regullave të islamit dhe në përmjet udhëzimeve hyunore, një gjë të til e ka kanalizuar dhe e ka zbërthyar derin detaje në mënyrë që vërtet njerëzit të jenë në gjendje që në mënyrën më të mirë të i përmbushin ato obligime dhe të përfitojnë prej atyre të drejtave. Ta shë vim para një pyetje qka është farefisi dhe kush bën pjesë në farefis. Në të vërtet, nuk kemi ndonji përkufizim i cilin mënyrë juridike do të kufizonte, do të limitonte se kush prej njerëzve bën pjesë në farefis e kush nuk bën pjesë në farefis. Mirë po, në mënyrë të përgjithshme, dojtë të themi se në farefis bon pjesë gjdo njëri me të cilin ty të lidhë një afërsi biologike. Qoftë një nga paraartësit e afërt apo të largët. Në bastë kësaj vim në përfundim se linja farefisnore funksionon në tri drejtime apo në tri kahje. Ashtë linja horizontale linja horizontale, që është një loj paralelizmi, pasta është linja vertikale e si përme dhe e poshtme. Linja vertikale e si përme janë para ardhësit, babaj, gjyshi, stërgjyshi, e kështu me radhë. Linja vertikale e poshtme janë fëmijët, një përit, stërnjipët, e kështu me radhë. Ndërsa linja paralele janë vlëzrit dhe motrat, ajo që është e barabart me ty. Pastaj, vezrit dhe motrat e prindërve, që janë axhallarët, hallat, dajalarët, tezat e këtu me radh, edhe parardësit e tyre ose fëmijët e tyre. Në këtë formë vim në përfundim se çdo njerëz me të cilin të lidh për së afrmi ose për së largu, një gjë e përbashkët, një e, një pjell e përbashkët. Atëherë s'ka dyshim se atë e ke farefis aja afërsi varësisht, sa më e madhe që të jetë afërsia, aq më të mëdha janë obligimet edhe edhe anasjellta. Allahu i madhruar në bazë të afërsisë pastaj i ka renditur edhe obligimet, kësaj sisoj funksionojnë prioritetet në Islam. Sipas mësimeve islame, do thotë prioritet kanë gjërat që vërtet janë prioritet. Prioritetet e përparsë kanë gjërat që vërtet janë të rëndësishme. A jam i sigurt njerëzit që mund të jenë të rëndësishëm sipas vlerës që kanë, qoftë ë peshasë së tyre në aspektin e dijes, në aspektin e ndershmërisë dhe moralit, në aspektin e, e angazhimeve, sakrificave e kështu me radhë, do të thotë si soi renditen njerëzit, ashtu renditen edhe për parsit. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyetur se kush prej njerëzve meriton më së tepër mi respekt, a është përgjexhur se kur janë pyetë që njerëzit atëherë më meritorët për respekt janë prindërit. Prindërit janë meritor për respekt dhe bamirësi për shkak të sakrificave që kanë bërë për fëmijën e tyre. Dhe normal përfitimi i fëmijut drejtuar prindërve është shumë i madh dhe nuk ka askush prej njerëzve i cili fizikisht është angazhuar për mirçënjën e dikujt më tepër sesa prindrit. Pastaj, prej të dy prindërve e vërejmë se njëri prej tyre është prap më meritor se tjetri dhe këtë e ka specifikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin në të cilin është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam men ahaqqu an-nasi bi husn as-suhba? Cili prej njerëzve është më meritor që vërtet u nd të sillem mirë me ta? Dhe përgjigja ka qenë ummeke, ummeke, ummeke, thumme e bëk, thumme e dënake, e dënake, dësile shmirë me nënën tënde, pastaj me nënën tënde, pastaj me nënën tënde, e pastaj me baban tënd, e pastaj me ata që vinë pastyre në afërsi biologike. Afërsi e nënës, pastaj edhe sakrificat e saj, qëndrojnë faktin se vërtet janë tri gjëra shumë të mëdha që nër, nëna i ka bërë për fëmiun e saj. Ato janë Bartja e ti, derisa ajo ka qenë me barë me te. Për nëntë muaj reshtë, ajo e ka bartur atë brenda organizmit të saj. Pastaj, lindja, që është gjithashtu një sakrificë e madhe, dhe gjithënja për një kohë të caktuar, që gjithashtu prapë manifeston më shiren dhe më shurin dhe përkujdesin maksimal që mund të bëj kriesa për kriesen, dhe jo rastësisht në shumë hadithe, është përmendur se nëna është simbol i dhëmshurisë dhe edhe i mëshirës në aspektin njerëzor. Dhe kur ka dashur Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, të përmend dhe të ilustroj se cila është madhështia e mëshirës së Allahut fuçi plot, shpesh herë ka dhënë shembullin e nanës. Një nan herë një nën ka mbetur pa foshnjën e saj për shkak të një tollovie, për shkak të një lufte, dhe pas një kohe të shkurtër e gjeti fëmijën e saj e mori në përçafim elevatonte e përkthëltë e puste dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam duke e parat pamje po i pyet shoktë e vet a mendoni se kjo nën do ta hidhte foshnjën e vet në zjar ata i than jo i dërguari i Allahut kurse si jo thot Allahu i madhruar është akoma më i mëshirshëm se sa kjo nën për foshnjën e vet dofat Allahu i madhruar për roptevet, për krijesat, për krijesat e veta, është akoma më i mëshirshëm se sa kjo nën për për foshnjën e vet. Madje janë të numërta hadithe tjera të cilat flasin për mëshirën e edhe dhëmshurinë e nënës, e cila vërtet është simbol i dashurisë, i dhëmshurisë, edhe, edhe i mëshirës. Mu për kët ajo emeriton këtë respekt ka të madh, i cili vërtet nuk mund të nuk mund të shpaguhet me asgjë. Respektin dhe i nënës dhe mba mirësia dhe i nënës do të mund të shpaguat vetëm nëse njeriu e jep maksimumin e angazhimit të vetë pavarësisht se qëfar ka bërë për nënën e vetë. Në këtë form, ajë në një farë mënyre do të, të dalë nga obliguashmëria dhe nuk do të mbetet borgë. Pas kësaj vje babaj, i cili gjithashtu ka, ka dhenë kontributin e vetë për mirëqenjën e fëmive, e pas taj për njeriun, pas prinderve, janë vlezrit dhe motratë ata me të cilët së bashku së bashku e kanë dhënë afërsinë prindërore. Pastaj së bashku me ta e kanë dhënë fëmijërinë, e kanë dhënë shtëpinë, i kanë dhënë të gjitha të mirat edhe të këqijat. Pas prindërve pra vin fëmijët e tyre, që janë vëllezrit dhe motrat e, e njeriu, e personit, e pastaj ata që vin pas tyre në largësi e kështu mera. Dënë thot, njeri, e, me radhë. Do thotë çdo njerëj ë me të cilin të lidh një lidhje biologjike, një lidhje e natyrshme pas asaj lidhje që ndrojnë edhe obligimet e ndryshme. Nëse do të pyët e shim se si duhet të manifestohet praktikisht bëmjërësia ndaj farefisit, apo mbajtja funksionale e lidhjeve farefisnore, përgjigja do t'ishte shumë e gjerë për arsye se zdo gjë që nënkupton në vete fjala bëmjërësi ajo do të ishte do të shërbente si përgjigje në këtë pyetje. Mirë, por ne në pika shumë të shkurtra do të mund të themi se lidhjet farefisnore do të kultivohen dhe do të mbahen funksionale nëse çdo njeri prej antarëve, çdo njeri prej individëve që participon, që bën pjesë në këtë lidhje farefisnore i përdor disa udhëzime të përgjithshme që të bëhet sa më i mirë me të tjerat. Ajo pas taj realizohet me bëmirësi praktike, duke u munduar që njeri u të ofroj të mira të qfar do natyre të qofshin ato. Ose ndonjë ndihim fizike, ose ndonjë ndihim materiale, ose ndonjë përkrahje me fjal, e kështu më rallë, e kështu më rallë. Pas taj korektsia me të afermit dhe me antaret e farefisit. Ajo korektsi do në thëtë vje në shpreje kur njeri u vërtet mundohet që në asë një mënyrë të mos bie bëmjërsia e ti, ose mjërsjelja e ti në nivelin e sjeljes së tyre. Nga se kemi rastin nga njerë kur jo të gjithë antarët e një familje, të gjithë apo të ngushtë janë të njejtë. Dikush është më i sjelshëm, dikush është më pak i sjelshëm. Dhe, zdo njeri që i dëgjon këto fjalë, edhe i kupton këto fjalë, duhet të mundohet që sjelja ime në asë një mënyrë të mos bie në nivelin e sjelje se ati që e kam të aferm ose që e kam familjar. Kjo do në thotë se nëse dikush sile të mirë me mua, atër unë do të mundohem që të bëhem akoma më i sjelëshmë me ta. Unë të silem me te edhe më mirë se sa që është sielur ajë me mua. Pas korektsis vije modestia, dhe modestia është një virtut të cilin e kemi trajtuar shumë dhe për të cilin kemi folur modet, Gati në zhdo tem, kjo është kështu për arsysë e dhe nevoja e jonë për virtytin e modestis, vërtet është shumë e madhe. Paramendoni për të qenë një lidhjen mes dë njerëzve funksionale edhe për të funksionuar për një kohë të gjatë, modestia është një për i parakushteve kryesore. Nga se e kundërta e modestis, aroganca, e kryelartësia e kështu me radhë, janë ato të cilat më ste përmi i prishin lidhjet mes njerëzve ndërsa modestia është në funksion të vazdimit të lidhjeve në mes njerëzve dhe të shtimit dhe rritjes së dashurisë në mes tyre. Pas modestis vije ë Horvatia, tentativa e njerëzit që kret ato që i ndin në brëndi. Dashuria mëshir e kështu me radh të mundohet që ti plasoj apo ti paraqes posa çrresh nëpërmjet pamjes për së fytyrës së tij. Do të në them, nëse unë gëzohem takimet me dikënd, kushdo qëoft ai, ose ta marrim më konkretisht, nëse unë gëzohem takimet me një të afërm timen, do të mos fytyra ime duhet të reflektoj se ai gëzim ka zënë vend në zemrën time. Do thot, të them, fytyra ime duhet të çelet, duhet të shndrohet në një fytyrë të njeriu të disponuar dhe me këtë që takohemi, duhet të sillemi kësisoj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste ka nxitur në një jetë në një jetë të tillë duke treguar se kur njerëzit takohen me fytyra të qeshura, atëherë s'ka dyshim se fytyrat e tyre janë shenjë e afërsisë së tyre. Ndërsa në kuadrin e nxitjeve dhe stimulimeve që ka bërë për mbajtjen e lidhjeve të forta në mes njerëzve, ka thënë dhe buzëqeshja jote kur ta takosh tjetrin është në një far mënyrë lëmohsh pastë paskë të gjithë këtyre që i tham, i vijnë disa gjëra të cilat janë konkrete apo praktike. Lidhjet farefisnore i bëhen funksionale nëse njeriu vërtet u përgjigjet thirrjeve të familjarëve të vet ose të afërmëve të, të vet. Në njëri e ka një gazmend, e ka një gzim ose e ka një pikllim, ai duhet të përgjigjet kur ata e ftojnë në mënyrë që ata të mos kuptojnë se kjo është mos për fillës në dajtyre, përshkak se nuk u përgjigjet ftesave të tyre. Pastaj, vizita e thsmurve, të shmurve të antarëve të familje së ngusht apo të gjerë, pastaj, ofrimi indihmave dhe përkrahive të të gjitha natyrave, qofshën ato të natyras fizike, apo të natyras materiale, financiare, apo edhe të natyrave të natyrave tjera. Të gjitha të këto, do në thotë të regojnë apo janë vetëm disa nga aspektet e shumëta se si mund të realizohet dhe si mund të jetësohet në batja në nivel e lidhjeve farefisnore. Muhamedi sallallahu a.s. e ka ilustruar posa qeresht me ofrimin e ndihmes financiare të afermëve, e ka ilustruar në batjen e lidhjeve farefisnore. Thot në një hadith e sadeka tu alel miskini sadeka, Lëmosha të cilën ti i a ofron një të varë fri, një nevojtari, është vërtet lëmosh, është lëmosh e pranuar, është lëmosh për cilën Allahu shpërblen. Mirë po, thot një lëmosh të cilën ti i a ofron një të varë fri, të cilin e ke të afërm, është i varëfër, por një kosisht e dhe e ke farefis, ajo thot është një lëmosh e dyfisht, për arsye se, edhe i ke ofruar një mirësi materiale, ja ke ofruar një ndim që sa do pak ajt të lehtësoj gjendjen e vetë, po një kosisht edhe ke mbajtur lidhje farefisnore me atë të varëfër të cilin e ke të afër. Lidhur me këtë, transmitot një shembol interesant nga jeta e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Transmeton, Enes i bun Maliku, Allahu qofti knashur me të, thot Enesi, kur ka zbritur ajeti lën të nëllu lëbir rëhatë të të nëfiku u mimma të hibbun, nuk do të arini kulminacionin e bëmjërsis për derisa të mos jepni nga ajo pasuri të cilën e doni, për derisa të mos jepni nga ajo pasuri e cila u dhimpëset, e keni shumë për zemër, e keni shumë për shpirt. Thot, kur ka zbritur kjo, kjo ajet, ka qenë ebu Talha një njëri prej ensarëve, prej banorve auto këton të Medinas, ka qenë njeri i pasur, dhe e ka pasur përves tjera sh kopshte të ndryshme në posedimin e vetë, kopshte në të cilat ka pas të mbjelura pëm të hurmave, dhe e ka poseduar e butalha një kopsht i cili është quajtur Beiroha. Ky kopsht ka qenë shumë me vlerë të madhe, nga se edhe frytet që ka ndalë nga e këti kopshti e vërtet kanë qenë shumë të mira, pas taj ka patur edhe puse me uj, me uj të kandëshëm, me uj të, të ftoht, e në të cilin vërtet edhe vetë Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem, kishte dëshirë që të vinte, të pushonte dhe të pinte prej ati uj. Mirë po në momentin kur zbriti ajeti, lëntëna lullbirra hatta të mfiku mimma të hibun, nuk do të arini kulminacionin e bëmjërsisë, për deri sa mos jepni prej asajt të cilën e dëshironi, të cilën e doni, e cila u dhimëset, erdhe e butalha të Muhamedi sallallahu a.s. dhe i tha, oj dërguari Allahot, ti e di se unë jam i pasur, se mua Allahot më ka dhenë begatijit të shumëta, më ka dhenë pasurit të shumët, dhe ti e di se në majtë asaj pasurije, më e vlefshmia dhe më e dashurat të kë unë prej gjithë asaj pasurije, është kopshti, injo horma amrin el beiruha o i dërguari i allahut pasi që e dëgjova ajetin se nuk do të arrijm bamirësinë dhe kulminacionin e saj por derisa nuk japim për asaj e cila na ndihmpse t'o e dom o i dërguari i allahut un shpall para teje publikisht se at kopsht un po e jap donacion dhe ato që ti e sheh më të vlefshme dhe më të mirë ç'të shfrytëzohet ai kopsht unë e po e lë atë e në menajimin të ndë. Dhe kjo vërtet ishte një gjest shumë fisnik, një gjest shumë human prej Ebu Talhas. Mirë po, paramendoni për gjigjen të cilën i akadhen Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. O Ebu Talha i thot, kjo vërtet është një gjest shumë e mirë prej teje, është një gjest shumë human edhe shumë fisnik e. Mirë po, unë do, të, unë do të kisha preferuar që kopshtin tënd të ndë ti të ofrosht të afërmëve tu, në mënyrë që pasi që veç ke vendosur që ajkopësht të shkoj për që, qëllime bamirse, atëherë shfrytëzoje që të njëtë në kohë pre asaj bamirësije të ndës të përfitojnë të afërmit tu dhe si pas disa transmitimeve tjera, i dërguar e Allahot e Shqalit e ka uzuar në këtë formë e Butalhan dhe ai e ka respektuar udhëzimin e tij dhe kopshtin ua ka ndar disa të afërmëve të vet, disa familjarëve të vet dhe në këtë formë ai e ka çuar në vend ë udhëzimin dhe preferencën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një ilustrim praktik se si e kanë kuptuar gjenerata e para bamirsin ndaj të afërmëve në në në mënyra të ndryshme mund të themi se ajo bamirsi edhe ajo mbajtja e lidhjeve farefisnore manifestohet në forma të shumta në forma të cilat ndoshta nuk kemi mundësi ç'ti përkufizojmë ne me fjalë mund të themi se bamirësia ndaj farefisit dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore është me fjalë është me vepra edhe është me lutje thëndryshme të cilat i bëjmë ne i adresojmë Allahut në favor të farefisit ton. Ndërsa disa nga juristët e Islam kan thënë se në bamirësi ndaj farefisit hyn çka do që të ç't mund t'u ofrojm prej të mirave të kësaj jete dhe çka do që të ç't mund të largojm prej tyre nga dëmet të cilat gjithashtu mund t'i imponojë jeta. Do të thotë, çdo mirësi, çdo hajr, çdo dobi që mund ta paramendojmë E kemi obligim njëkohësisht që t'i ja ofrojmë edhe të afërmuve. Pastaj, çdo e keqçe, çdo dëm që mund t'u ndodhë njerëzve në rastin konkret të afërmuve tan, ne e kemi obligim që të mundohemi ç't njëtin dëm ose të keqçe ose ta largojmë në tërsi ose spaku, ta lehtësojmë në në masë të madhe në mënyrë që atyre fatqësinë që u ka ndodhur to a bëjmë sa më të lehtë dhe ballafaçimin me të tua bëjmë të, të mundshëm sa më sa më shom. Dietarët duke analizuar citatet e ndryshme, çofshin ato ajete kuranore ose hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë argumentuar në forma të ndryshme dhe kanë ardhën në përfundim që në aspektin juridik shumica prej tyre hanojnë ka obligueshmëria e në bajtje se lidhjeve farefisnore, por jo vetëm e, proklamimit deklarativit të tyre, mirë po edhe angazhimit praktik që ato lidhje të jenë funksionale, ma dje edhe ndihma financiare, që në shumë raste njerëzit mendojnë dhe keq kuptojnë se nuk kanë obligime financiare dhe materiale ndaj farefisit. Ajo nuk është kështu, për arsye se nëse në afërsin të ndë është një i varëfër, i cilin nuk mund të mbi e tojnë ndryshe përveç se me lëmosha, atër ti je njeri për atyre cilët e kanë obligim që atë të ndihmojnë. Kështu që obliguashmëria mbi ty është më e madhe se sa mbi atë tjetrin i cili atë të varfrin nuk e ka as farë e as fisë. Ai me cilin ti e ndanë prej ardhjen e përbashkët, je i obliguar që edhe pasurin të ndash bashkë me të. Je i obliguar themë, në rastin kur a i vërtet nuk mund të mbjetoj në dryshe përveç se përveç tjerash në përmjet ndihimas tënde. Atëher, ti i obliguar që ati ti ofrosh të lëmoshën e nevojshme për të mbjetuar. Në të vërtet kemi edhe shumë gjera për të thënë në këtë tem, por shpresojmë se në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurëtër, dhe të kemi mundësin që të dëgjojmë edhe të tjerat. qikues, ja ku jemi sërishë së bashko. Jemi duke trajtuar temën e cila është vërtet, temë e randësishme është temë e përditë shmërisë. Randësia e mbajtjes në funksion të livjeve dhe afarsive fare fisnore. Mbajtja e këtyre livjeve dhe në thëtë nuk është fjeshtë, sikur se me ndojnë shumë njerës vetëm një vizit, ose vetëm një përkuidesje me telefon si jeni, si keni qenë, si keni punët, apo ndarja së bashku e gazmendeve familiare. Këto të gjitha gjithsesi janë në fukcion të mbajtje se lidhjeve farefisnore, mirë po janë disa gjera tjera të cilat gjithsesi janë do shta edhe më të rëndësishme. Ose më mirë të themi, në raste emergjente, në situata të cilat janë jashtë normales, mbajtja e lidhjeve farefisnore në nënkupton diçka ma shumë se sa thjesht një fjalë goje. Njerëzit antar të një farefisi, të një familje të gjerë apo edhe të ngushtë, mund të u takojnë gjendjeve të ndryshme ekonomike dhe financiare. Disa mund të jenë të të pasur, të tjerët mund të jenë të varfër. Atëherë në këtë në këtë rast, lidhja farefisionore mes tyre do të jenë funksionale vetëm atëherë kur i pasurit bën edhe për kujdesje financiare mes tyresh për të varfrin e familjes së tij. Allahu i madhruar, njerëzit i ka kriuar të ndryshëm, i ka kriuar të pasur dhe të varfër, a i do të kishtë e mundësi që të gjithë të i kryon të të pasur, mirë po i ka bërë sprovë për njerë tjetërin, të pasurit për të varfërit dhe të varfërit për të pasurit. I varfëri është në sprovë në mënyrë që të shihet prej ti fisnikria dhe besnikria e ti, devotëshmëria e ti, a do të, bë, të bëj sabër, apo do të gjejë rrug të palit shme për të ardhur deri tek pasuria ose deri tek mbjetesa. Ndërsa, i pasuri është në sprov për arsye se Allahu donë që të qesë në shesh prej ti, prej të pasurit, a do tjetë mirë njohës dhe falenderu e sënda e Allahot fuqiplot për begatit dhe të mirat që ja kalan. E forma më e mirë dhe më praktike, më e drejt për drejt, e shprejhje së mirë njohës dhe falenderimit Allahut fuqiplot për begatit që i ka njeriu, është që aji të shfrytëzoj atë begati, të shfrytëzoj atë pasuri, dhe të mobilizoj atë e në bamirësi dhe në ndihim të tjereve, atyre që kanë nevoj, nërsa njerëzit që kanë nevoj, po sasërish në kohën e sotë me janë të shumët, por për parësi kanë ata të cilët i kemi të afert. Kësisoj, Muhamedi sallallahu a.s. ka të reguar se Lëmosha e dhën një të varfrit është një lëmosh, lëmosha e dhën një të afërmi është dy lëmosha, nga se është lëmosh, po është gjithashtu edhe mbajtja e lidhjeve farefisnore. Në këtë drejtim, pastaj rancitë të mëdha kanë edhe takimet e ndryshme familjare, për të cilat nuk kemi ndonjë formulë të caktuar. Një gjë e tillë është shumë fleksibele, por vërtet dikush duhet të kujdeset që familja e ngushtë por edhe e gjerë kohë pas kohë të takohen, të bëhen projekte të ndryshme të përbashkëta familjare, qofë në do një ultimi përbashkët, qofë në do një e, pikniki përbashkët, qofë në do një kështu me radhë, që familja të mbahet në afërsi, komunikimi të jetë në nivel dhe të njihen për halet dhe për dertet e njerit jetrit. Tani ka ardhur kohët flasim për gjendjen e njerëzve, karshi lidhjeve farefisnore. Do të thotë jo të gjithë njerëzit i kuptojnë këto gjëra ashtu si duhet. Pastaj, edhe ata që i kuptojnë, jo të gjithë janë në gjendje të praktikojnë në të njëjtën mënyrë. Do të thotë jo të gjithë janë korrekt në praktikimin e asaj që e dinë ose asaj që e dëgjojnë. Lidhur me kët, mund të themi se njerëzit në kët aspekt ndahen në tre grupe, në tre kategori. Kategoria e parë janë ata të cilët vërtet janë të shkëllqyëshën, janë për të marë lakmi, janë ata më të mirët, të cilët Mohamedi sallallahu a.s. gjdo njerën për i këtyre njerëzve e ka quajtur wasil, në bajtës i mirëfilt i lidhjeve farefisnore, respektuës i mirëfilt i Allahut dhe praktikuës i uvëzimeve të tia dhe uvëzimeve të të dërguarit të ti në raport me farefisin. Wasil, sikur se that Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asht ai njeriu i cili me korrektsin e tij me vetmohimin e tij ka arritur ne at gjendje qe edhe kur njerzit e bojkotojn kur antaret e familjes e bojkotojn ai prap imba meta. i mba lidhjet me ta that Muhamedi sallallahu alaihi wasallam leis alwasil bilmukafiq walakin alwasila alladhi idha qat'at rahimuhu wasalaha Nuk është mbajtës i mirëfilt i lidhjeve farefisnore, a i cili silet me ekuacione matematikore. A i cili më vije, do t'i shkoj. A i cili më viziton, do t'a vizitoj. A i cili më ndihman, do t'a ndihmoj e kështu me radhë. Jo, mirë po thotë mbajtës i mirëfilt, është a i të cilin kure bojkoton farefisi i vetë, a i prap i nba lidhjet me ta. A i të cilin kure nuk e ndihmojnë nëse ka nevoj, pastaj kura ta ka nevoj i kthilli është më i mirë. Madje lidhur me kët në përgjithësi, jo vetëm në raport me lidhje farefisnore, thot Allahu i madhruar në Kur'an: "Wa la tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'ah. Idfa' bi al-latī hiya ahsan. Fa idha alladhī baynaka wa baynahu 'adāwah ka'annahu walīyun ḥamīm." Asesi nuk mund të barazohet e mira me të këqen. Pra e mira dhe e këqja asesi nuk janë të barabarta. Andaj ti o musliman, idfa biletihi e ahsen, së arë që të ndolë, ndonjë e pakëndshme, njërzit silën keqë me ty, qëfar do që të bëjnë, ti mundohu të keqën e tyre, ta këthesh me më të mirën që mundësh, me më të mirën që di, dhe kur të veprosh kësisoj, ke për të parë se ai njeri, në mesteje dhe të cilit ka armiqësi, do të shëndrohet në një dashamir shumë të sinqertë. Për arësyje se, Muslimani është gjithnjë i urdhruar dhe i udhëzuar. Pra ai kërkohet që të tëqëshën të mos e kthejë me të keqe, por të tëqëshën ta të kthejë me të mirë. Nëse dikush i bën dikujt ndonjë të keqe, ai është i obliguar që të njëjtën ta kthejë me të mirë, për arsye se nëse dikush na bën keq e ne i bëjmë atij keq, do të bëhemi të barabartë. Në një farë mënyrë nuk do të ketë kur far dallimin mes keqbërsisë edhe neve, çon ne gjithsesi nuk guxojm te jemi keqbeqarës, por gjithsesi alternativa në këtë rast do të jetë sjellja e mirë. Kësaj kjo do të ndihmojë në përmirësimin e raporteve në mes njerëzve, qoftë edhe kur ka ngacje ose kur ka defekte. Kjo vjen në shprehje më së tepërmi, gjithsesi edhe gjatë lidhjeve farefisnore, të cilat njerëzit duhet t'i respektojnë dhe në rast se në ndonjë anë ka ngeci ose ka dështime, pala tjetër duhet të mundohet që ti e evitoj të gjitha ato dështime, të gjitha ato defekte. Pra, rasti më i mirë është që njeriu, pavarësisht sjelljeve të, të familjarëve, të farefisit të vet, ai gjithsesi duhet të jetë korrekt me tha që ti mbaj lidhjet me ta, ashtu sikur ka urdhëruar Allahu i Madhruar dhe sikur ka udhëzuar i dërguari i tij Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Në shkallën e dytë, është njeri u të cilin mund të definojmë si njeri korekt, dhe në thotë, nuk është, është keqky në raportet farefisnore, po me gjitha te, nuk është i shkallës së lartë. është korekt për arsye se nëse ata e vizitojnë, këj i vizitonë, nëse ata e përkrahin, këj i përkrah, nëse ata silen mirë me te, këj silet mirë me ta. Mirë po, nëse ata e ndërpresin raportet me të. Nuk e vizitojnë, as ky nuk do t'i vizitoj. Nëse ata nuk i dalin ndihmë këtij, edhe ky nuk do t'u dalë në ndihmë. Nëse ata sillen keq, ky nuk do të sillet keq me ta, por nuk do të sillet mirë. Edhe në këtë rast, mund të themi se edhe ky nuk është në gjendje shumë të keqe, mirë po, dhe nuk është në gjendje të mirë sikurse ai i parë. Ndërsa kategoria e tretë dhe më e keqja padyshim, është kategoria e atij njeriu i cili nuk mba nuk mba lidhje farefisnore fare. Pavarës ishtë sjelje së farefisit të ti, këj nuk silët kurse si mirë me ta. As nuk i viziton, as nuk i ka parasysh obligimet që i ka nda i tyre, edhe në një farë mënyre, këj i ka shkëputur të gjitha lidhjet me ta, dhe pa dushim se një gje e tjilë, nuk është absolutisht e pranueshme për muslimani. Nga se prapë se prapë i këthejhemi asaj në qka në kanë zitur, Allaho fuqip lotë. Gjithsesi duhet të jemi promovues të vlerave. Promovues të veprave të mira, promovues të mirë sjelljes. Ne pavarësisht se si sillen njerëzit me neve, ne, ne duhet të sillemi mirë me ta, për arsye se lëshimet, gabimet janë evidente, ato ndodhin, të përkryer nuk ka prej njerëzve. Andaj çdo dy njerëz ose më tepër që kanë lidhje njeri me tjetërin, dhe që bashkëve projnë, që takohen, që kalojnë kohës së bashku, ata pa dyshim se do të rjevin gjerat pamatura prej njeri tjetërit. Të këti la janë edhe gabimet e kështu meralë. Por, nëse ne e trajtojmë gjithse si njeri tjetërin, vetëm ashtu me qka shofim, duke mos patur hapsir në zemrat tona, që të arsuetojmë, që të justifikojmë, që të falim, duke mos patur ne gati shmëri Ço të keqcen ta kthejmë më të mirë, atëherë s'ka dyshim se të gjitha lidhjet mes njerëzve do të shkëputen. Mirpo nëse vjen shprehje ai udhëzimi shumë i vlefshëm dhe shumë i mirë, Allahu të fuçi plot, që e keqja të kthehet me të mirën, atëherë s'ka dyshim se të gjitha raportet do të përmirësohen dhe vërtet nuk do të shkëputen ato mes njerëzve. Mirpo jo çdo njerëj është i gatshëm ç'ta praktikojë një gjë të tillë. Allahu i madhruar thotë O ma jlqaha ila alladhina sabru w ma ylqaha illa dhu hazin azim nje gjë të tillë ka mundsi ta praktikoj dhe ta përvetsoj vetëm ai i cili vërtet ka vetmohim, ka durim, është i gatshëm ç't ecë përpara dhe i kthilli s'ka dyshim se është shumë fatlum. Të nderuar shikues, kjo ishte e gjitha për këtë emision, ndërsa në këtë temp në kanë betur të flasim edhe diqka tjetër, por në besim me shprej se Allah i madhruar dhëtë në jap mundësin dhe kënatësin që të takojmë i sërish se bashku dherën në takimin e radhës. Esselamu alaikum u wa rahmetullahi u barakat.